Slavoslovia a 111-a, acelor Sfințiți, că te Părintele Veacului ce ceva să fie. Aleluia, slavă-ți, Tată, ceresc, Părinte al Veacului ce ceva să vie, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă iubirea ta, ca mierea, în fagurii din cuget, cu dor nedăruit, când cu boldul său de ură, vrăjmașul ne-a lovit. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, Părinte al veacului ceva să vie, Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă Tu, cara, cu îngerii Tăi ne-ai păzit, Și în limba minții noastre, sămânța slavei Tale cu taină a rodit. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, Părinte al veacului ceva să vie, Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă nădejda noastră, Icoana Ta din suflet cu raze a zugrăvit, și din margaritarele credinței, cu imnuri și cu fapte, biserici ți-am zidit. Aleluia, slavă ție, Tată celesc, Părinte al Veacului ceva să vie, Te iubim și îți fiindcă plugul rugăciunii, mintea ne-a și cu sămânța faptei un rod ți-am câștigat. Aleluia, slavă ție, Tată celesc, Părinte al Veacului ceva să vie, Te iubim și îți Fiindcă pe fruntea minții, cu luna acea de spini, cei răi ne-au așezat. Când crucea rugăciunii o ducem, tu ne-ai dat. Al lui ție, tată celesc, părinte al veacului ceva să vie, te iubim și îți mulțumim, fiindcă lumina ta, în bezna acea din patim, cu dragoste, în gând ne-ai strecurat și raza ta de soare, drept minte, am luat. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, Părinte al veacului ceva să vie, te iubim și îți mulțumim, fiindcă din taina acea adâncă, ocean fără sfârșit, stiharul de iubire, tu ne-ai agonisit. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, Părinte al veacului ceva să vie, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă din flacăra iubirii, tu, ca îngerii, pe noi ne-ai zămislit și în cerul slavei tare, ca duhuri, ne-ai suit. Aleluia, slavă ție, Tată Celesc, Părinte al veacului ceva să vie, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă lumina lină în noi a proposit și rugul rugăciunii în lacrimi s-a topit. Aleluia, slavă ție, Tată Celesc, Părinte al veacului ceva să vie, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă un râu de aur cu rază în cupa conștiinței, când Sfinții Împărăției în noi sau oglindit.